И последната идея, с която завършвам, третата ужасната богомилска тайна. Великата Ерес е била голяма заплаха за всички църкви. В случая Великата Ерес означава Великата Истина. И затова църквите се съединиха с инквизицията и създадоха една гигантска жестокост. Защото Чистите са искали заедно с Бога да слязат на земята, а това означава тотална смърт за църквите и тяхната власт. Така църквата и инквизицията са се обединили и се обявили война не само срещу Богомилите. Това е древна война срещу самия Бог. Това е грандиозно престъпление, което ще се изкупва хиляди и милиони години, защото е грях и посегателство срещу Святия Дух, а там няма прошка. Бог и Богомилите са влязли във велико единство, а от друга страна друго единство. Църквата и инквизицията, преведено дяволите и демоните. Друго старо Обречено единство. Това единство между църква и инквизиция е стар договор с Сатана. Такъв договор е имал и еврейския народ с Сатана. Стар договор още от Атлантида. И затова там, сред еврейския народ, слезе Христос. Но какво се случи? И там съпротивата беше огромна. Това е старо човечество и застанало. Църквата отдавна не желаяха църквите отдавна не желаяха Божията воля. Нейното непокорство беше старо като света. Те дори си помислиха, че победиха богомилите на кладата. Но имаше тайна. Богомилското послушание е непобедимо. А църквата и инквизицията поразиха себе си. И за времена и за много епохи. Църквата, инквизицията това е старо изкривено човечество. И само Бог може да го излекува, и за това изпрати богомилите по-висока истина. Но те ни я приеха. Това означава, че за сега Бог се е отказал да изцели църквата и земните хора. Защото те ни приемат чистотата и пътя на духовността. Църквите, освен това, това е едно много старо неверие, безбожие, обаче, което много хитро иска да мине за вярващо. И предземните хора много странно продължава да успява. Разбира се, пред слепите успеха е лесен. Но небето ясно вижда това. А кой може да излъжи Бог и любовта? Посягането срещу Богомилите и Бога от църквите означава за църквите още по-голяма, още по-дълбока степен на умиране в злото. Църквата и инквизицията външно унищожиха Богомилите, но те не можаха да докоснат, казва Боян, същността. Никой никога не може да убие душа и дух. Може да си въобрази, може да си направи карма, но никога не може да убие. Така църквите умряха в себе си, а богомилите оживяха в Бога. Смъртта е живот в ума, а животът, истинският живот е оживяване в душата. Църквата и инквизицията изпъдиха Бога и направиха най-големия удар срещу себе си. С това те запечатаха себе си и ограбиха развитието си за далечни, близки и далечни времена. Църквата, обединена силно с инквизицията и с Сатана, е дала клетва да не допусне чистите да вземат властта, защото с тях заедно и Бог ще слезе на земята». Това е било единство срещу самия Бог, и, но това единство е осъдено. И църквата продължава да си мисли, че тяхната тайна е скрита. И във Ватикана се крият над 30 км библиотеки и книги, в които има някои подобни неща, които ви изнасям. И те мислят, че ще ги крият дълго време. И мислят даже, че е така скрито, тъй като ги пазят и с молитви, че хората няма да разберат истината. Но тази църква много лицемерно повтаря другата голяма кърмическа участ. Църквата казва в оче наш да бъде Твоята воля и да дойде Твоето царство. И Той дойде и чрез Христос и Богомилите, но те не го пожелаха. Това означава, че Бог пак ще дойде след време, но по друг начин, с страшния съд. Той е точно за тях. Политиците в сравнение с свещениците са много дребно нещо. Някой път може да ви го обясня, но то е така. Когато имам време ще ви го обясня. Значи, страшният съд ще дойде да разпилее това огромно лицемерие. Политиците в сравнение с тях изглеждат някак си много приятни. Нещо като цветя, но когато имам време, ще ви обясня. Страшният съд е за църквата и инквизицията, които са направили това изключително тежко посегателство срещу Бога. За това обединение между дяволи и демони казва Боян Бог ще бъде мрачен вихър. Ужасен въздател наречено по друг начин Страшния Съд. Защото всемогъщата Божия сила ще ги завърже, забележете, не на земята, в центъра на земята. Те ще бъдат завързани енергии, както водата е завързана, Бояно обяснява блатото. Никакво развитие. Демоните и тежката категория, дяволи и сега има там такива, в центъра на земята, друга голяма част ще отида там. Значи, има я водата в блатото, но не тече. Нито навън, нито навътре. Такава е Божията строгост. Защото тя е справедливост, казва Боян. Страшният съд ще се излее върху тях заради тяхното дълго и мрачно минало. Единството на църквата с инквизицията беше велико отричане на Бога. А страшното в този Божий съд е в това, че ще се яви мрак, в който няма да има отеха, защото сам Бог няма да го отеши, няма да го освети. Църквата отдавна беше изоставена от Бога и затова тя избра съюз с инквизицията. Това беше стар и нов бунт срещу Бога, който в Атлантида се е случвал според учителя два пъти. До година ще говорим и ни много дълбоки неща за Атлантите и Тултеките. Стар нов бунт срещу Бога. Той върви още от Атлантида, защото това се същества от втората и четвъртата подраса на Атлантида. Те продължават да воюват срещу Бога и да отричат развитието. За тях е страшния съд. Това беше за днес. Следваща лекция на 2 декември. Това, което мога да каже, ще има голям смях. Третата и четвъртата лекция ще има голям смях.